بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> فصلن پل عمر قبل کی شل اقسام بیان شو اسی بیعت سرقید شل اقسام و یعبیمی صلی اللہ فاتح دی عمر نہیں او دیکل اک تفصیل سیوا دن بیان کے ندر فصلن پل عمر فصلن پل عمر, عمر کی وهو من كبيل الوجه الاول او ذاك بيل الوجه الاول لدينا من القسم الاول في تقسيم اولجي نقسمه اقسامو كه خاص عام او مشترك معول الى اخره اقتزاب النسبوري سو اقسام شل اقسام تاغ شل اقسام تقسيم اول كميو خاص عام مشترك معول او باقي قسم اول سو خاص نو مطلب داشو هو من تبیل الوجه الاول ده ده تبیل الوجه الاولنا یعنی قسم اول دو من القسم الاول دو تقسيم اول وجه اول ده من قسم اول دو من القسم الاول تقسيم اول مما ذكرنا اجم من ذكركم من الاقسام ده شل اقسام نطشل اقسام کي شلور تقسيمات کي پړم بني تقسيم کي پړم دا آغی دا اغیدہ او جنده ینی دا اغیدہ پر یو مثال دی دا تا گیا چاته د خاص باسو نه هغه دی یو تاریخ دی تاریخ نرستوب دد موجب کې به هستي و موجب هوا لویږي غوې کې به وحسږي اعتبار سره موقت تر موقت آی کې به وحسږي دا مقلد مامور اعتبار سره هغه کې به وحسږي بیا د مامور حسن په اعتبار سره اگر کہ بابا حسن اوگی نو امر کی باس مامور بیہی کی باس مامور بیہی زمان کے باس مانور مقلض کے باس اگر ہم یہاں کرا لگا او جا امر پر عجوب کے باس اور تعریف تو تقریبا دا سرور پینز پانی دا کہ دا سرور پینز پر گڑھ اور بسنے کی ذکر کیے لمبے پاسہ تعریف تن تعریف خود نے گلے دا مشاور تاریب تیه قول القائل لغیرهی على سبیل الاستعالا افعال دا تاریب تیه قول القائل دا وینا دا یو وینا کونگی دا لغیرهی بلکستان على سبیل الاستعالا قدی تریکبان ری تیه دا آمیر عالیوی دا آمیر سوی؟ عالیوی نوینا سے شید بلد دا افعال دا تاریخ فینا دا بیعت که قول القائل لغیرهی علی سبیلی لستیعالا افحان بیا دا قول دی تاریخ که دا منزله منزل دا مقول دا قول پا منزل دا مقول دا زکر قول او مزدر او عمر او انشاد دا, دا قبلی دا الفاظ ندی دا قول پا معنی دا مقول دے او دا جنس دے بیا کمازی دا نو اغم قول دے امر دے نو اغم قول, دا. قول دا. کو مزارد اغام کو اللے نبیہ خسر عمرتن شاملی گی جنس تے جنس طولت شاملی گی لہذا دا پتاریف کی جنس تے دا طولت اور شامل لے قدر بانے از ار نشتہ ار تاریف کی جنس وی نا طولت شامل لغیر ہی بل چاہتاں آلا سبیل الاسطعالہ پتریکی دستے مانے ندی کتب مغطلب بانزان پوکے ندی کتب مغطلب بانزان پوکے ندی کتب مغطلب بانزان ازیب لضاو باید. نگید ازنی اللہ مرحبا امر کم توجیہ کے استی علاکہ. امر بیا علیوی دی مامور سرا یا بداغ سرا برابر و یا بداغنا اللہ اندیو. نکچرے امر علیوی نو دیتا ویدی کی گی سویدی کی گی دیتا ویدی کی گی آمد. دیتا صحیح؟ آمد. تکا اللہ تعالیٰ زمون عالی دیتا. اللہ تعالیٰ جب تکا خوکم قینایت سویدی کی یا احمد د مامور صاحب مسالې لګتا سپکو یو بل کلاس یو بل کوي یو ملګریب ته یو وړاندې ته التماس ته درخواست کوي د عمر نویری کی تی بل ماده ته باندې چې د عمر سيرا بل او بلو ال سبن الاستعانات درم صورتو اغتنم وته چې اغدا وچ عامر لاندې کوم غخدته عمر کوې دې دکا هم کو یا چلا کو دوه معنی لري یا بلکل چاہیت رسول یا اللہ رخو دیکھو اہدی معنی کہا دکا یا چلا ہم کو راہ سیدی یا دکا ہم کو راہ سیدی اوز دکا معنی دا امر چتا کہیں تا دا اللہ تعالیٰ نا مرتبہ کہ لانی خبرم جائے دیالا چی نسبت کہ اللہ تعالیٰ سے رستا سے نسبت کریشی لان دیوالی بلکل لان دیوالی مرتبہ تا دیتا بلکل دعا نو کا امیر لا نی دیو او ته سره مساوی انتماس وتوی او کا امیر په مرتبه کې اوچت وی نو دې د بیا سوال کې او دې سبیل استعلاء ک مطلب څه شو چې کول لکائل خدا کائلو په مرتبه کې څه وی په طریقې دې استعلاء ینده په مرتبه کې اوچت وی بیا به ته خبردا افعل ده ده ټول بيان له ټول ټول کل کانسجه افعل ده کارو او کا په افعلمره ده افعل څنګه نه کی افعل افعاله افعلي او افلا نو امر حاضر دی که امر غایب ده که معروض ده که مجهول ده که ده مفرد سیاده که جمع سیاده که ده تثنیف سیاده مخاطب سیاده که ده متقلم سیاده افال نه مراد ده کتول دی وچه اخری ساکن نی اخری سی ساکن نی دا اخر ده ساکن کهد می اصرزک بی افال که چه دین آغا صورت اوزی که او سڑه او ده یو نکتی ده برا ده زره <مزدقا> موږزه کله کوچی اېفال چې دلالت کی فطلب طلب د فعل باندې واخره ساکنه په طلب د فعل باندې د خبره سره ځکه کوي چې د اېفال مطلب دا دی چې دلالت کوي په سواني په طلب د فعل باندې واخره سي ساکنه د دینه د کبوته او چې اوجب تو عليك ان تفعل کذا دا نماره شي واجب نه دا هو سجوج وجوب دلالت کوي اوجب تو کی آخر ساکنه اثر کې ساکنه نه دی نو ده افعالنا مراد هر آسیحا چه اخری سوی ساکن وی او سوی اخری ساکن وی یعنی مجزوم وی او بلا خبران بسوکرا پا وجوب بانده پا طلب بانده سکی باند دلالت که نو اوجاب تغتینا اوتا او افعالی چه ہوئی نو لا تفعالتینا اوتا سکت اوتا نهی لا تفعال لا تفعال لا تفعالی دو نهی سن رسی که چلی اغتینا اوتا زکر پایی که طلب او نه اطلب ترک الفعل تلب درکی فلی تلب د فعل نه ده نه غته نه ول لهدا تعریف جامع شو او معنی شو ته امر باندې متوريدونه عکس شو او تعریف د شو له القائل له غیره على سبيل الاستعلاء افعل و دهو تعریف شو تعریف د نه ذکر کړي دغه وجه تعریف هغه خارج نه ذکر کړي فإن صيغه الامر الامر لفظ خاص من تصاریف الفعل او دا خبره کې جدا ده خاص د قبلی نه دی عبارت کې مصنف هو دا خبره کوي شدې د قبلی ده خاص نه ولې دی ځکه ته خاص معنی التت سکړې وا چې اغه زکرشی د سره کارا یو خاص معنی معنی لپاره ده خاص تعریف موږ سکړې او او لَفْظٌ أُزِيَاعَ كُلُّ لَفْظٍ أُزِيَالِ مَعْنَى مَعْلُومِينَ عَلَى الْأَنْفِرَادِ هر حالت چې ذکر شي دی او معنی د پاره ځل منفردن نو اس ته وګورئ د دوي د تساريف په پن حواله د امر دا سمره سګیچري دا ذکر شي دی د پاره د خاص معنی او خاصه معنی څه شی دی وهو طلب الفیل قد سر ونقطولکه على سبيل الأجوب يعل الأجوب والسلام علیکم ذکر نور الانوار ولا ينور ده وسیلی فیکہ چہ سنگ ذکر کڑ دے دے کہ صرف طلب نہ دے صرف طلب ہو نہ دے طلب علی سبيل الوجوب علی الوجوب میچو کہ خاص لکی کی دے ہر الگ استا چہ وزن کشو دے خاص معنی دے او خاص معنی سے جڑے طلب الفیلی علی او تساریف الفعل ادخاص من تساریف الفعل او زیعالی مانا نو تیکیو خبری تا اشارہ اکلا اگا دکھ کریں چی فعل سر اجوب رازی اوکا فعل سر اجوب ہو فعل موجب دے اوکا فعل موجب ہو نرے امام شایفی رحمت اللہ علیہ مسلک دک کم دیں اگا او اسم کچی اجوب ہو اگا سر رازی امر سر رازی تداکرانگی وجوب پر فیل شرم راوی همراځه دراله او فیل سرم وجوب را د نبی صلی <صلاح> الله تعالی علیہ وسلم افعال او موجوب دی په هغه باندې منګ باندې وکړو لازم دی داوی د قرښت د دلیل دی د دلیل طارې کړه د اغه د امر فرعون برشی دلته کې د امر اطلاق پر فیل باندې شوی په فرعون کار ته رسیدلی امر پته چې فیل امر وجوب کې یا و نه مونږ وته ته کې رشید صفت د کول د او امر فرعون برشی اما قال فرعون برشيد رشيد اربايه كده كل صفه ترزيو خبر اديم خبر دادا كده دلت كده اطلاق فيل بان يقوم شيئ ده شي مدت كده اطلاق ده امر ففيل مجازن خبرم ده انترا وجوب ده نو وجوب ده پارا رازي خبرم امر داد دا وجوب ده دا پارا ده دس راتنا بلفيل على سبيل الوجوب دا زمونګه مسلک دی محمد شفیع احمد طالب کی سنه سي اختلاف شته بیا د ته وګورئ فان سيهت الامر لفظ خاص من تصاريف الفعل وزال معنا خاص لفظ خاص وزال معنا خاص نطاش د دوله تخصيص کی بیا اصول شاشه شا شا شا کم ولکيږي په نور الانوار کم ولکيږي امر چرا تخصيص من شو نور کافي بحث کیږي په کافي د دې مطلب د تخصیص د جنبه نه دی یعنی وجوب خاص د امر سره دی وجوب بغیر د عمل نه نشري او د امر خاص د سره دی د سره په اعتبار د وضعې د امر خاص د جای سره د وجوب سره اگر جنور معانی و غیره مجازي راتلی شي د امر خو خاص و ځشې د وجوب د परे او د امر خاص د وجوب خاص د امر سره دی وجوب باندې راځي مگر پسګه امر سره برازي او د امر سره مگر دا به د پر د دا سرهزي د اوجوب رازي ابلم ځان تراله نه دک امر شو تخصيص د جانب اين ف انسيته الامر سيعد عمل جدا لفظ خاص دايو دا دا دا دا دا دا دا دا خاص لفظ دي من تصاريف الفعل تسريع تصاريف د چانا د فعل او علمان خاصين چې وکښو دي د پاره د يو خاصي ماني خاص معنا سشه د وحو الطلب الفعل اتلذذ فعل على سبيل الاجوب يعل الاجوب دي ديانت كي دا خبر اللغونتذر تفصيلي د بړي بنزام په کې دا دو جملې وموجبه عند الجمهور الالزام الا بدليل وموجبه عند الجمهور الالزام الا بدليل فدي کې ډېر زیات امر د سره پروازه شوې ده د دې موجب یو کول د دې موجب کې بیا د چړي د سلور مانو د پروازه شو مشتراک دي د دې کول له فني ځ باندې کوه خاص د نظر کابلې د مشترک نه دي مشترک مشتراک ځان نه شه د خپل خاص ضد ده کنه تقسیم اول کې سلور اکسان دي نو چسو کو دې د سلور مانو د پروازه یداه وجوب د لپاره موزده یو ځل د وجوب د لپاره ځو یو ځل د ندب د لپاره یو ځل د بهات د لپاره یو ځل د تهدید د لپاره خبره تعالی په اشتراکي لفظي سره لکه یو ځل د دې د لپاره ځو بیا د دې د لپاره ځو بیا د دې د لپاره د دې د لپاره اده د امام اشعری شهبو بعضی روایت د ابن شریح او دا کرنګی بعضی شیگان هغه د کوي چې دا مشترک ته پسلو معنیو کی کم کم کې اباحت e او تهدید یہ قول لاشو خدا تمام ویدوی کول په بنا باندې خاص د قبيله چاله تقسیم اول له شو او دا خاص نه نشه بلکې چانه نشه دا مشترک نشه بل دا دې چې دې ګاروم بدر راولې او جوبو نو دبو او اباحته کدي دروازه ورکه مشترک ته کدي کې مشترک ته خو بیا دي کې دو پول دی په اشتراک لفظي سره په اشتراکي مانوي سره نوزان په هغه په اشتراکي لفظي په کوجه چې ول د وجود لپاره وژ شو بیا د نود لپاره بیا غو په د اشتراکي مانوي سمجه دي د اشتراکي مانوي دا مطلب دی چې د کلي مانې لپاره وژشي به د درې وړي افراد مثلا الزام الزام براولو مثلا الزام کله په صورت الزام مرالای ینه یو شی بل نه تلکل ته طلب کله په مرتبه د او طلب کله پر مرتبه د عجوب کی او طلب کله پر مرتبه د نږدې او مالک کلی په پرواز شول د عقل مالک کلی ځان لدری افراد دی لکه انسان د ورځې په کلی دي او خارز کې بل شي شي افرادی دو دي ک چې د ورځې چې دی وځي د پد عجوب ایده ندر او د دی نو بیا دا کول دا جداد وځي په اشتراک لبزي سره نو بیا د قبلي اجازه نشو اذم کول دا جداد اشتراک منوي سره ده دوه شیو یو چې مرتضاو ته وی دا کولای خوب يم د قبلي د خاص نه نشو نو سو кое شوه دا دری شو کنه بیا پدې کې بالکل دا رې شد دا وزه د پړد دونبنو دوه مانو یني د پړد عجوب او دندب په اشتراکي لفظي سره د عجوب او دندب په اشتراکي لفظي سره مطلب دا دی یو کړه حضرت والا وزه دی او کړه نبی اکرم کې بیا د قبلي د خاص نه نشو د تقسیم اولنه شو د ک빌ین خاصنه نشو نو د امام شاطی رحمت الله کول له او دی کې بیا د دې چې د دو دوه مانو د پرواز لري بالکل په کې دا چې په دو دوه مانو کې شر اشتراک معنی کولی کلی د پرواز او دا, دا دوه افراد دی حضرت رحم الله برحال بیان دی او خاص معنی د پرواز نشو. نشو او غالبا د اشتراک معنی په با کول باندې بیا خاص د ک빌ین راځي ځکه د یو مانو د پرواز شکه اګه د یو معنی لپاره ور وښیو اگر چې ابرا دې نو په اشتراک معنی په ټول باندې بیا کې د شی چې دا د قبېله د چانه شی د خاص نو د روپ ولدا شونه کوله شو پینځه کوله شو درې مخ او جوه کوله شونه شو پینځه گا پینځه کوله شو او بل کوله دا چه ده ده معنى ده توقف کولی شیو معنى شو چه کمیده پارا وزده تده که توقیف تده که توقف ده مونی شو گلی چه ده ده معنى عجوب ده وکه ده معنى سی ادا کول ده طول رزو امرستو که ورپسه یو کول پکی توقف ده دایت ساته توقف فضاحت ده تکم زبی که دل تکی توقف دی ده ویلی کیای مونو بای چه عجوب ده یا ندر ده د امر شپارس معنی راځي سو راځي تعجيز د ارشاد دین نور هڅه نو ذکر نو کړی دي شپارس معنی راځي نو تر سو پوری چیکرینا نه د قائم شوي نو تر اغه پوری مونږ شولې چې د امر معنا لاله نو بلکله کې د متوقفې نشو نو تاسو کولئ شو شپه کولئ شو اوبانه ترلا تاسو پغم کول شو دا چا کول شو د متوقفینو چې دا, متوقفی دا پسند مجمل نه بس کړینا مري نه قائم بیا پټلې دي دا چې موږ نشو ویل خام اوس دا یت شو اوس یو کول دا لري چې دا خه د قبېلې د جمهور چې زمون د کم احناق او مسلګته د متن مسلک چې دې وزشه د پر د عجوب دي جمهور پوکها جمهور معتزله عادا کرنګي احناف هغه دی ته دلي دي چې د وژشه د پر د عجوب دي الا بدلیلن بک هب بنزل سمانو کې کچرینات پر نه قائم شي نو بل معنا شي خود د موجب چې د خاص ته اغه ایجاب ده طلب الفیل على سبيل الاجاب ده دا دو چه مسله ده جمهور جمهور احناف ادا کرنګي د معتزله چې دي دکه یو معنی ده حقیقی معنی ده صرف د یو معنی ده پرواز لري لهدازه دې بنا باندې ده, ده, ده, ده, ده ک빌ې ده چا نشو؟ ده شو ده خاص نشو او امام شيخ رحمت الله عليه او کول دا دي چې دې وزه ده پره د نو ده بده او د دین په ماسیوه کې مجاز ده, ده زمون زمونږه کولې ووم شو او دا کولې ورپسې شو اتم شو صحیح څنګه او درين یو گروپ ده دې ده د اباحه ته پرواز دې یو نور کې مجاز ده. وداصم کولش نه همشي نو دا نه کول دي د درې کول په یو ملاکيشو د ندب کی حقیقت نور مجاز یا بحث کی حقیقت نور مجاز او زمون کول چې په ایجاب کی حقیقت نور مجاز درې کول خدا په یو یو معنا کی شو د دې کول په مینا باندې دا د قبېلې د خاص نه یقینا ده صحیح شو او یو کول فق کی توقف شو مطلب دا د اسمو نوی تر سوچې کول نه قائم شه او خپل دا د چرسلور مانو د پرواز شوري د ایجاد لپاره د نو د لپاره د بحث لپاره د تهدید لپاره او بیا د نو یو کم کړه تهدید د لري کنه د درې کې دوه کولري د دریو د پرواز د په اشتراک لفظي سره په اشتراکه مانوي سره د بل تم لري کړه ومني دراواله ایجاد راواله نو دبراواله د کی بیا دوه کولري اشتراک لفظي اشتراکه مانوي خو په دغه ټول صورتونو کې د قبيله د خاص نه نه او د اخيري درې اقوال چی شو چیا زمون کول دیو دی مې شهيره مطلب دیو دی باز نور خلق دی چې دا د د اجاره لپاره دی نور هیڅ پینځل اسماني ابدي پکريني سره واستي شي اما معنی دي یا د نوټ لپاره دی یاد اجازه ته دا د ریکول شي دی مې پدې باندې خسته پدې ټولو کې ماتینو سره په ټول لمرت ټول اشاره کوي نور ته اشاره نقيله کرا وابلو دوی ته انسیه الامر لفظ خاص او ذال معنی خاص نور دې پچا کو زراي مسله کي څه ڪرڻه بهغه ده خاص معنی نه فرهادي او زه په تدعو کولو سلور او کولو باندې وکړه چې کوم د اشتراک کایلي کنه څه کایلي اشتراک شه مطلب دا دی چې نه اشتراکی لفظی شته نه معنی شته نبي په دریو مانو کې اشتراک نه پو دوه مانو کې اشتراک شته نو په دې خاص خاصون سردار ته د متوقفين <متحدث> ټول څه کو خبرم ځه تر سره خپل مسلک ثابت کړي ته مطلب نو ورسره سلور کوله مراد کړلو خپل مسلک هم بیا مخ کې وطلب وهو طلب البيل ورقصي چا هو الوجوب نذチャपो لي ذکرتو دی جمهور دی پنزولہ دکزا کله توارکا او دی جمهور پولیس پغم صراحتن ذکرتا چکم زم دحنا پو کول لے او ورقصي یو مسلک بل ہندے لازم مسلک ازوا نے ایر شو یو مسلک پکی بل اغم دے صراحتن اگر سرت کیو صراحتن رکھئی اگر کو دک دے او زا اغام وارزه کچی طول یوزه شی سن لسم کو تا دیوال بعد الحضر و قبلهو سوا اون داده دي. داده نا دخپل مسلک ذکر کده بازو مسلک داده چی دا بعد الحضر وی نو دا بده پرد اباحت بیو چی قبل الحضر وی دا بده پرد وجو نو ده روی چی بعد الحضر او قبل الحضر سوا اون دا و کولی اغتلمسلکش کته راولو چې دي کوم ترک نکو یو شیدو وجود په راضی مگر د چې کیناره چې د وجود په نهیدا خبره کله ولادی چې سگی ته ګوري مثلا قران کې راضی او حر او حر علیکم سید البر ما دمتم حرم حذر را منع کار بلک تر څه کې ای حرام حذر را او بعد الحذر امر را او اذا امر سره بعد حذر محذر منع دواه لمه <سؤال> منعین روست امر رغ نو چیکله د منع روست رغ هغه وی دا په پردې باحتی دلته کیختار مباح ده دانه چاجی سے بخام غ اسګر شنو بلندر علی او زیټ د بختار کیختار واجب دی نمک حضر او چې د حذر روست امر رغ د پردې باحت راغه نو هغه خپل مسلک دا جوړ کړي چې بعد الحذر رغنه د پردې باحتی او بعد الحذر نیو وداګه سویم مسلخه اساس الاسپشن نو دغه باندې به سراحت نرکې نو دی وی او موجبه موجب د امر او معنا د امر عند د جمهورې فن د جمهور الزام الزام نو مراد د کتلبل فعل علی سبیل الوجود ده الزام او طلب د کتل علی سبیل الوجود ده الا بدلیل ماگرداشد دلیل راشیو کړینه دلیل او کرینه راشی مطلب دا ده کدل ته وګوره دک مثال لا ولا مثال ضرورت نشته وځای حللتم فاستاد ده فرد سه د اباحته کدیل راغنه دا حقیقي معنی بنالو بکېت پینځل نسخه ار یو معنی کړنه چې کایمه مجازي معنی دي یو معنی برابرلو اوس دلته خو امر ده عجوب په کار ده پا کرده خو عجوب ول حقیقي معنی ولې منفرېږي ځکه دا امر د بندگانو د نفي لپاره به توری احسان یو امر شوه دي به توری تعبدو شوه نه دي کې الله تعالی په بندگان دي عجوب کوي پرې نور شیونه کې عجوبو نکه او دل <سؤال> دا دل تکي دل تکي نو بس د کئ کرینه دا د کئ کرینه دا ارمان ځه اوحل لکوم طیبات دا د کبیله د سمده طیبات خو چون کې دا د کبیله د طیبات نو نه نو کرینه په دادا چې د حج په دوران کې په طیبات باندې سړې دی کارونو مشغول شین او عبادت نه پاتې کیږي لہذا د دکټن کې ارزي تورن شو اغره دا نرلاغه مداور پسې چې امر شوی د پستا دو مدا د پردې اباحته بلله دا د پردې احسان په بندګانو باندې د بتوري تعبد نه نو کرینه په داده چې پستا دو دا د پردې اباحته چې کار څه د برا مباح ده کې کوي او کوي او کني کوي مکه مدا مجازا د پردې اباحته نه وی الالزام مجبه الزام نه الا بدلیل مگر دا کې دلیل او کرینه قائم شوه نباتن نوري معنا مجازمو هغه ستې شل کته سو محکم یو مثال لري <سؤال> د پرولې من شاء پل ومن شاء فل یکفر او پل یؤمن داده سسگی دی امر امر فکار ایجواز اپر خدا مکام مکام داسده چه مخ کی او رسط مکام تاو گوئی این نا آتدنا لیلوالمین ورکس رازی ورکسی سزازی کرکی نو پتا قول اگیده چه پر دی ایجابو ندې دا د فرض تهدید د ځوالانو په اړه دا لگا؟ فتل یک فر د فرض چې د دې لپاره کومه فتحه ودی لګي. أنا دلیل قائم شي نو بیا جمهور مدته معنا نالي بیا نور معنی علي د دې وجه نه قران کې ځکه بزیک معنا مجازي معنی په هم استعمال شوی. بیا دا خبره یاد ساته چې موجب زمون په نسبه نه عجب دی د دلیل څخه الجمهور ده كل دليل اشتك دليل ليستند عليه ده para بلاجه دلائل قران كي يوز كي ما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قال سمعه يا يكون لكم اي يكون لهم الخيار لهم الخيارها الشيخ اخور الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قال الله ورسوله امرا اي يكون لهم الخيار نو چې کله الله په سلام کې حکمږي نبي ادي د پر اختیار نشته بعض دلیل ګل خدا دلیل زره کمزور دی نه په صحیح طریقے سره استدلاله قال يحذر الذين عن امره ان تصيبو يخالفون عن امره ان تصيبهم عذاب نو ورڅې کو مخالفت کینو الله تعالی دی تبصرسی دا الله تعالی عذاب او ترسی ګا امر دا امرته بداری واجب نبي نبي به دي عذاب نرسېږي ان سيبهم فتنة ويو سيبهم عذابهم علين نو كده عمر من الواجب نوه نو دي باني بازاب نراته خبتا اولا گيرا شده اللہ من الواجب دي نو ده ده وجنرائب سرازي عذاب ده دلیل شو ده دلیل شو او یو بالدلیلم ده او ابلیس شیطان تا اللہ تعالی سوئی ما منا ک ان تسجده اذ امرتو ما منا ک اللہ تسجده اذ امرتو تاول سیدونه پرځماده تامو شي یو کار به یو سړی لازم ابراهيم محمد یو کار به یو سړی لازم نبي الله سره زوره نو ورکه یو کار نو کچريغه هغه باندې صدق او واجب نه و نو الله تعالى بلعینکون الله تعالى به لعنت کو شي په لعنت کو الله په زوره نکړه نو پته لګیږي چې په امر سره صدق هغه باندې سب واجب په دالو دلالې نقلیه شو معنا کله تسجد اذ امرتك بل یحذر الذين يخالفون امر ينتسبه بده او یسیب ماذ علم ما كان للمؤمن والمؤمنه ان جعل الله ورسوله ان امر ان يكون لهم خیارات او قل د دې دلالې نقلیه دلاله د اجماع په دی باندې ان تر چې سړی په طریقې د امر سره اوجوب او وجبان چې یو شی تلکې په طریقې دلاله نو اجماع زکه نور الانوار ول امل پس دلاله اجماع استعمال کړي چې اجماع بنښت ک اجماع ویني د الله سکوله اختلافی وګړي د اختلاف په لسه کولو کې د کمونه راغله خبر هم ځه نو عام طور عورفتور عام طور چې او په بل شی باندې نو اضر په کاله کوي اضر وته وګا نو وجوب پر سره راځي په اضر او حکم سره او په معاشره کې سره وجوب کوي په حکم باندې نو پته ولګي عورتی اجماع په دې باندې قائم ما ده چې امر د په سره د اوجو برازی او بلدا دې کیا سم دا تقاضا کوي چې سړی وغلان ته د کار حکم کوونکی اغایه نه کوي نبي فی ادبې کې نه ډبې چې کله ان پرمانه کوي په ډبې نو پته لګیږي چې دا شی په دې باندې سر واجب ګرځي نو کیا دا تقاضا کوي خبر هم درالا پدې شګ دې باندې سږ دایش کلو کې خود ته په کیا سره او فعر سره لغت له امر معنی تازه وی تا ذکر کړ کتله بل اجوبه علی طلب البل علی سبیل الاجاء دا علمانات ذکر کلا او خپل ل وی عرفی د ذکر کې نو فور په معاشره سره لغت نه ثابتېګلوه تو په وجه لغت خو په وجه سره ثابتې نو مویې مونږ یې سره دیسره مویید کو اثبات د معنی نه کوو دیسره سره صرف سر سر سکو مویید کو ورنا امر او وزا د پرادو معنی د سره د طلب دل البل علی لوكى دها ووجبو او موجبو د جمهور پني ووجبو او موجب د امر معنا د امر عند الجمهور د جمهور باندې الالزام او الوجوب او شي واجبول دي علي ان الزام په لکن طلب البيل على سبيل الايجاب دا معنا د الا بدليل المجردات يو بل دليل مراشي د مجازي ماني په پنجل د سمانو کې يو دا معنا مراد ده والامر او د طبي بل مستقبلي ردوم والامر امر جديد بعد الحظر ورست لمنعني صحيح كما وقبله او مخده سنه ذا حذرنا سواء داس شده برابر دا قبل الحظر و بعد الحظر اي لك ده تكون ولا دليلهما ذا ذكركم قد اپستالوا بنفسه اشکال قرآن بعد الحظر استعمال شده ده تو بعد بعد الحظر ده پرده به حد تعدد المشتكين نم مخ کې کېتال ممنوع اخذ با کوی منع او او چې کله اشهر الحرم ختم شي اشهر الحرم کو به دوی یو له سمادو او رجب چې دا ختم شي نه فقط المشركين به بعد الحذر دې اولته کې دا امر د فرضه کډو د وجوب دې دمرو سره او جنگي چې په جزيره العرب کې حرمینه کې خدای مرګار اړو پاتني شي ځکه ستيت سنټر دې مرکزی ته دنیا اسلام د اسلام مرکز دی او باقی دنیا کې کافر مغلوب شي مسلمان ته رکاوټ پاتني شي کافر مغلوب شي مسلمان ته رکاوټ پاتني شي تر دې پورې وسره اوځي کی ختمې کوي حتا لا تكون فتره و یکون دین كله لله مطلب همدغه کړه په جزيره العرب کې خو اسلام نه بده ټکس نه او نو نن تلغه نه ورساله تک به اس د شیک قبل له ال تک بس یا به سرکټ کولې شیبا اسلام او د دې نه علاوه دنیا کې ټټول طریقې چې سولح کې د شي جزيه د لم قبل او باز زوی نه کې کداري چې کم سکم مغلوق نشي د هغه شرط د پشي مسلمان د هغه د شرط له سي شي محسوس نه دل تک وجوب د پر راغل او باد له حذر راغل نو له دې جمهور چې امر مطلقن په دغه د طرح او د دې به ارزې کې قبل الحذر او کبعد الحذر دا کوي معنی د پر راځي خاص دا که دلیل قائم شوه چې دا معنا مراد او معنا مجازي په بکر پنځل مانو کې معنا مجازي مراد ده نبي ابا معنا بس